Micul Lord de Francis Hudson Burnett Capitolul 1 Marea surpriză Această înregistrare aparține www.lecturaaudio.ro El, Cedric, nu știa absolut nimic. Nici măcar nu-i se pomenise vreodată despre așa ceva. Știa doar că tatăl său a fost englez pentru că așa îi spusese mama. Pe urmă însă tata a murit, iar el era atât de mic că nu-și mai putea aminti despre dânsul decât că era înalt cu ochi albaștri și mustață impunătoare și că era minunat să fie purtat prin cameră pe umerii lui. După moartea tatei, Cedric și-a dat seama că nu era prea nimerit să vorbească cu mama despre el. Cât timp tatăl a fost bolnav, pe Cedric l-au dus de acasă, iar la întoarcere totul se sfârșise. Mama, care fusese și ea foarte bolnavă de supărare, tocmai își relua locul pe scaunul de lângă fereastră. Palidă și subțire, nu mai avea agropițe în obraji. Ochii triști, păreau mai mari și era îmbrăcată în negru. Scumpo, i se adresă Cedric. Tata o strigase întotdeauna așa și de la el se deprinsese și băiatul. Scumpo! Cum îi mai merge tatei? Simți brațele mamei tremurând, își -o ridică fruntea înconjurată de bucle și îi privi chipul. Văzu că era gata să izbucnească în plâns. Scumpo, repetă el, se simte bine? Apoi deodată inima lui duioasă îl îndemnă să o îmbrățișeze, să o sărute și să -ți țină obrazul catifelat lipit de-al ei. Așa și făcu, iar ea își rezemă capul de umărul lui, izbucnind într-un plâns amarnic și strângându-l de parcă n-ar mai fi vrut să-i dea drumul. Da, se simte bine, suspină ea. El se simte bine, dar noi doi am rămas singuri pe lume. Atunci, așa mic cum era, a înțeles că tatăl său, tânăr, înalt și chipeș, nu avea să se mai întoarcă. Murise, așa cum au murit și alții, deși nu putea să înțeleagă întocmai tocmai acest lucru ciudat care stârnea în jur atâta tristețe. Și fiindcă mama plângea ori de câte ori el vorbea despre tata, hotărâ în taină că era mai bine să nu-i pomenească prea des de dânsul. Mai descoperi că nu trebuia să o lase prea mult timp cu ochii țintă la foc ori la fereastră, nemișcată și tăcută. El și mama cunoșteau puțină lume și trăiau foarte retrași, deși pe atunci Cedric nu-și dădea seama de asta. Abia când crescut mai mare, află de ce nu venea nimeni să-i vadă. Îi s-a mai spus mai târziu că mama fusese orfană și absolut singură pe lume când tata a luat-o de soție. Era foarte frumoasă și o doamnă bogată în vârstă a angajat-o să-i țină tovărășie, dar nu s-a purtat prea bine cu ea. Într-o zi, capitanul Cedric Aerol, un obișnuit al casei, o văzu urcând în fugă scările cu ochii plini de lacrimi. Era atât de drăgălașă, de nevinovată și de nefericită, încât capitanul nu a mai uitat-o. Și după ce au înfruntat multe greutăți, s-au cunoscut mai bine, s-au iubit din tot sufletul și s-au căsătorit, deși căsătoria le-a adus mulți dușmani. Dintre toți, cel mai aprig a fost tatăl capitanului, un bătrân aristocrat englez, om de vază, cu multă avere, iute la mânie și foarte pornit împotriva Americii și a americanilor. Avea doi fii mai mari decât capitanul Sedric, iar legea spunea că primul născut va moșteni titlurile strălucitoare și renumitele domenii ale familiei. Dacă acesta murea, următorul devenea moștenitor, așa că, deși se trăgea dintr-un neam atât de ilustru, era puțin probabil ca Cedric, capitanul, să ajungă el însuși vreodată prea bogat. Dar natura îl înzestră pe cel mai mic dintre băieți cu daruri pe care nu le revărsase asupra fraților mai mari. Îi dădu o înfățișare frumoasă, puternică și plină de noblețe, un zâmbet cald, o voce plăcută și veselă. Îl făcu viteaz, bun și generos, ceea ce i-a trăgea de îndată simpatia tuturor. Cât despre frații mai mari, niciunul nu era chipeș, blând sau inteligent. Ca studenți la Eton nu s-au bucurat de niciun fel de trecere în fața colegilor și nu s-au ținut de carte. Și-au irosit timpul și banii degeaba, fără să-și câștige măcar un prieten. Bătrânul Conte se simțea dezamăgit și umilit, văzând că moștenitorul nu-i făcea cinste și nu promitea să ajungă altceva decât un om egoist, risipitor și mediocru, lipsit de virtuți nobile și bărbătești. E trist, gândea bătrânul, că tocmai celui de-al treilea fiu, celui fără avere, i-au fost hărăzite toate calitățile, toată vigoarea și frumusețea. Uneori simțea un fel de necaz pe tânărul Chipeș, pentru că însușirile sale s-ar fi potrivit cel mai bine cu un altul titlu și cu întinsele domenii pe care el, contele, avea să le lase moștenire. Și totuși, în adâncul inimii sale mândre și nenduplecate, era foarte legat de fiul Mezin. Într-un moment de ciudă, îl trimisese într-o călătorie în America. Voia să-l îndepărteze pentru o vreme, ca să nu mai aibă în orice moment prilej de a-l compara cu frații săi. Prin purtarea lor nesăbuită, aceștia îi făceau pe atunci o mulțime de necazuri. Dar după vreo șase luni, început să se simtă singur și să tânjească în sinea lui de dorul fiului. Așa că îi scrisese capitanului Cedric și îi ceru să se reîntoarcă acasă. Scrisoarea se încrucișă pe drum cu aceea a căpitanului, care îl înștiința despre dragostea lui pentru tânăra și frumoasa americancă și de hotărârea de a o lua de soție. Când primi aceste rânduri, bătrânul fu cuprins de o furie cumplită. Valetul care se afla atunci în cameră, crezu că lordul va avea un atac de apoplexie. Atât era de mânios. Timp de o oră se dezlănțui ca un tigru, apoi se așeză și îi scrise fiului său, interzicându-i să mai calce vreodată pragul casei părintești, ori să le mai trimită vreo scrisoare, lui sau fraților. Îi spuse că era liber să trăiască și să moară după bunul plac, că legăturile cu familia erau definitiv întrerupte și că atât timp cât el va fi în viață, nu-i va mai acorda niciun sprijin. Capitanul mâhni mult scrisoarea aceasta. se simțea adânc legat de țara sa și își iubea căminul părintesc. Îl iubea până și pe tatăl său, așa pirascibil cum era, și fusese alături de el în toate necazurile prin care trecuse cu ceilalți băieți. Își dădea seama însă că pe viitor nu trebuia să se mai aștepte la niciun fel de bunăvoință din partea lui. La început nici nu știu de ce să se apuce nu fusese obișnuit cu munca fizică și nu avea deloc experiență în meseriile practice. În schimb, era curajos și cu o voință neclintită. Își dădu demisia din armată și, după multă trudă, își găsi o slujbă la New York și se însură. Ducea acum o viață cu totul diferită față de cea din Anglia, dar, tânăr și fericit cum era, spera ca muncind din răzputeri să realizeze lucruri mari în viitor. Locuiau pe o stradă liniștită, într-o casă modestă, unde li se născu și băiețelul, iar viața le era plină de voioșie în simplitatea ei. Nu regretă nici o clipă că se însurase cu o fată din America, lipsită de avere, tocmai fiindcă era o făptură deosebită și fiindcă se iubeau. Băiețelul le semăna potrivă la amândoi. Deși născut într-o casă săracă și retrasă, a fost de la început un copil norocos. Mai întâi fiindcă era plin de sănătate, așa că nu de animă nu bătaie de cap. Apoi, fiindcă se purta atât de drăgălași, încât stârnea numai bună dispoziție în jur. În al treilea rând, era atât de frumos, de parcă ar fi fost scos dintr-o carte cu poze. Spre deosebire de alți prunci, el venise pe lume cu o claie de pân moale și auriu, care se transformă în bucle când băiatul împlini șase luni. Avea ochii mari, căprui, gene lungi și un chip minunat. Spatele era puternic, picioarele zdravene, iar la nouă luni învăță repede să meargă. Când era scos în cărucior pe stradă, se arăta atât de prietenos de ți era mai mare dragul să ai de-a face cu el. La se uita la început cu o privire serioasă, urmată repede de un zâmbet dulce și cuceritor. Așa că nu exista nicio persoană în cartierul unde locuiau, nici măcar băcanul din colț, socotit drept cel mai sucit om din lume, căreia să nu-i fi făcut plăcere să-l vadă și să-i vorbească. Cu cât creștea, se făcea tot mai frumos și mai atrăgător. Când fu destul de mare ca să iasă la plimbare cu dădaca, trăgând o jucărie după el, îmbrăcat cu o fustiță scoțiană, iar pe cap cu o pălărie mare, albă, care i-a lunecat pe spate, lăsând să se vadă părul buclat și auriu, era atât de bine dezvoltat și de rumen, încât atrăgea privirile tuturor. Doica îi tot povestea mamei cum își opreau doamnele trăsura ca să-l privească și să stea de vorbă cu el și cât de încântate erau ele când le spunea ceva cu glășiorul lui vesel, de parcă s-ar fi cunoscut de când lumea. Avea un fel vioi, lipsit de sfială și amuzant de a se împrieteni cu oamenii. Firea lui încrezătoare, deschisă față de toată lumea, îl îndemna să se poarte în așa fel încât și ceilalți să se simtă în largul lor. Pricepea foarte repede sentimentele celor din jur. Poate că se comporta astfel, fiindcă trăise mereu numai cu mama și cu tata, întotdeauna duioși, grijulii, plin de afecțiune unul față de celălalt și cu educație aleasă. Nu auzise niciodată în casă vreun cuvânt aspru sau nepotrivit, fusese întotdeauna iubit, mângâiat și tratat cu blândețe, astfel că el însuși era plin de bunătate, căldură și nevinovăție. Își auzise mama strigată cu nume drăgăstoase, pe care le folosea și el când îi vorbea. Văzuse că tata era tot timpul atent cu ea, așa că învăță și el să fie la fel. Prin urmare, atunci când a înțeles că tata nu va mai veni niciodată și a văzut cât de tristă era mama, în inima lui bună s-a trecurat treptat hotărârea de a face tot ce îi stătea în putință pentru ca să o știe din nou fericită. Nu era decât un copil de oșchioapă, dar gândul acesta l-avea în minte ori de câte ori se cățăra pe genunchi și o îmbrățișa, când își așeza capul cârlionțat pe umărul ei, când venea să-i arate jucăriile și cărțile cu poze, sau când se ghemuia liniștit alături de ea pe canapea. Astfel o susținea și el cum putea și îi aducea mai multă alinare decât s-ar fi crezut. Ah, Mary, o auzi odată pe mama, spunându-i credincioasei slujnice. Sunt sigură că încearcă să mă ajute în felul lui. Are uneori o privire drăgăstoasă și întrebătoare, de parcă iar i-ar părea rău pentru mine. Pe urmă vine și mă mângâie sau mi-arată ceva. E un omuleț în toată firea. Sunt sigură că a înțeles. Stătea atât de mult în preajma mamei, încât aceasta nu mai simțea nevoia de alte tovărăși. Se plimbau, vorbeau și se jucau împreună. Învăță literele foarte devreme, iar seara se întindea pe covorașul din fața căminului și citea cu glas tare fie povestiri, fie cărți groase pentru oameni mari, ba uneori citea și din ziar. În astfel de clipe, Mary o auzea pe doamna Erol râzând cu poftă de glumele băiatului. Păi cum să nu râdem?" îi spunea Mary Băcanului, când se poartă așa de hazleu și zice proverbe de alea bătrânești. Și nu crezi că a venit la mine în bucătărie în seara când a fost ales președintele cel nou și a stat în fața plitei, de parcă încremenise, cu mâinile în buzunare, serios ca un judecător, și îmi zice Mary," zice, sunt foarte preocupat de alegeri." Zice... Sunt republican și scumpa la fel. Tu ești republicană, Mary. Mă scuzați, zic, eu sunt democrată convinsă. Și el se uită la mine de moaie inima nu și zice, Mary, țara merge spre ruină. Și de atunci nu trece zi să nu stea de vorbă cu mine să-mi schimb politica. Mary ținea foarte mult la băiat și se fălea cu el. Stătea la ei încă de la nașterea lui Cedric. După moartea capitanului fusese și bucătăreasă și femeie de serviciu, și dădacă, dacă, și de toate. Era mândră de trupșorul său mic și mlădios, de drăgăleșenia cu care se purta, și mai ales de părul strălucitor și cârlionțat care îi flutura pe frunte sau îi cădea pe umeri în bucle mătăsoase. Ce aristocratic!" spunea ea. Dar aș vrea să văd și eu copil pe Fif Avenue care să arate și să pășească așa de falnic ca el. Când trece îmbrăcat cu fustița de catifea făcută dintr-o rochie veche de-a maicăsi, se uită după el și domnii în livrea și femei și copii își ține fruntea sus și își bucăle buclele încoace și încolo de zici că e un lord mititel. Cedric nu știa că arată ca un mic lord, nici măcar nu știa ce era un lord. Cel mai bun prieten al său era Băcanul din Colț, un om ursuz cu toată lumea, în afară de el. Îl chema domnul Hopes și Cedric îl admira și îl respecta foarte mult. Îl considera foarte bogat, fiindcă avea multe lucruri în prăvălie, prune uscate, zmochine, portocale și pezmeți, va avea chiar și trăsură cu cal. Cedric se avea bine și cu lăptarul, și cu brutarul, și cu vânzătoarea de mere, dar domnul Hope îi plăcea cel mai mult. Erau atât de apropiați încât mergea zilnic să-l vadă și petrecea adesea multă vreme în tovărășia lui ca să discute subiectele de la ordinea zilei. Poate părea surprinzător, dar aveau mereu câte ceva de discutat, ca de pildă despre 4 iulie. 4 iulie era aniversarea independenței Statelor Unite ale Americii. Era un stare să vorbească la nesfârșit despre 4 iulie. Domnul Hobbes avea o părere foarte proastă despre englezi și îi relată întreaga istoria Revoluției, evocând minunatele întâmplări eroice în care dușmanii erau invariabil răi, iar americanii totdeauna curajoși. Plin de entuziasm, recită chiar și un fragment din declarația de independență. Cedric îl asculta atât de emoționat, încât ochii îi străluceau, obrajii îi ardeau ca para, iar buclele îi se împrăștiaseră în dezordine. Ajuns acasă, abia fu stare să-și ia cina, nerăbdător cum era să-i spună și mamei povestea. Domnul s a fost probabil primul care i-a trezit gustul pentru politică. Băcanului îi plăcea să citească ziarele. Și astfel, Cedric auzea și el tot ce se petrecea la Washington. Domnul Hopes avea grijă să-l țină la curent dacă președintele își făcea sau nu datoria. Și odată, la ultimele alegeri, totul foarte atât de măreț încât domnul Hopes și Cedric avură impresia că, dacă n-ar fi fost ei, Republica s-ar fi dus de râpă. Domnul Hopes L-a luat atunci să vadă o mare manifestație cu torțe aprinse și mulți dintre cei ce le purtau și-au adus mai târziu aminte de un băiat solid, proptit lângă un stâlp, ducând pe umeri un băiețel drăgălaș care striga URA! și-și flutura șapca în aer. Când Cedric, depăși cu puțin vârsta de șapte ani, adică la scurtă vreme după alegeri, se petrecure evenimente neașteptate care au adus în viața lui schimbări radicale. Printr-o ciudată coincidență, tocmai în acea zi vorbise cu domnul Hobbes despre Anglia și regina, iar domnul Hobbes spusese câteva lucruri foarte severe despre aristocrați, fiind pornit mai ales împotriva conților și marchizilor. Era o dimineață foarte călduroasă și, după ce s-a jucat de a soldații cu niște prieteni, Cedric s-a dus în prăvălie să se odihnească. L-a găsit pe domnul Hobbes răspunzând furios un exemplar din știrile ilustrate din Londra, o revistă magazin din epocă, unde era reprodusă o primire la curte. Poftim, spuse el, așa merg treburile acum, dar într-o zi or să se sfârșească toate astea. Într-o bună zi, cei pe care i-au călcat în picioare or să se ridice la luptă și atunci adio conți și marchizi. Le vine lor rândul de grabă. Cedric se cocoțase ca de obicei pe scaunul cel înalt, cu pălăria pe ceafă și cu mâinile în buzunare, ușor a plecat spre domnul Hobbes. Ați cunoscut mulți marchizi sau conți, domnule Hopes? întrebă el. Nu!" răspunse domnul Hobbes indignat. Să îndrăznească numai să apară în prăvălia mea! Să nu prind picior de tiran pe lângă lăzile mele cu pesmeți!" Era atât de mândru de simțămintele sale, încât privit trufași în jur și își șterse fruntea. Poate că nici ei n-ar vrea să fie conți dacă ar avea ceva mai bun de făcut," spuse Cedric, simțind o vagă compasiune pentru nefericirea lor. Cum să nu vrea?" spuse domnul Hobbs. Ei fac din asta un titlu de glorie, le stă în fire." Sunt tot tagmă de oameni răi." Era un toiul conversației când Mary își făcu apariția. Cedric crezu că venise să cumpere zahăr, însă femeia era schimbată la față de parcă s-ar fi întâmplat ceva. Hai acasă, drăguțule," spuse ea. Te cheamă mama." Cedric coborâ de pe taburet. Vrea să mergem undeva împreună?" Se interesă el. La revedere, domnule Hobbes! Se miră văzându-o pe Mary că se holbează la el plină de uimire și se întrebă de ce tot clatină din cap. Cei Mary? Ți-e rău din cauza căldurii de afară? Nu, zise Mary, dar acasă se petrec lucruri curioase. Nu cumva pe scumpă o doare capul din cauza arșiței? întrebă copilul îngrijorat. Dar nu era nici asta. Când ajunse în fața casei, un cupeu stătea la scară, iar în salonaș cineva vorbea cu mama. Mary îl zori să urce scările. Îl îmbrăcă cu cel mai bun costum de vară, din lână crem, cu o cingătoare roșie în jurul mijlocului și îi pieptănă zulufii. Nu zău, lorți?" o auzi spunând. nopil și ristocrați. Ce ghinion pe ei sărmanii!" și mai ales pe capul bieților lor. Se petreceau într-adevăr lucruri ciudate, dar era sigur că mama îi va spune ce înseamnă toată încurcătura asta, așa că o lăsă pe Mary să se cărească, fără a pune prea multe întrebări. Când fuga dădu fuga jos în salonaș, un domn în vârstă, înalt și slab, era așezat pe fotoliu. că s ședea în apropiere, palidă la față, și cu lacrimi în ochi. Ah, Cedric!" strigă ea și se repezi la băiețaș, îl strânse în brațe și îl sărută, neliniștită și speriată. Dragul meu, Cedric!" Frecându-și bărbia cu o mână osoasă, domnul cel bătrân se ridică în jilți și a ținti asupra lui Cedric o privire pătrunzătoare. Nu părea deloc nemulțumit de ceea ce îi se înfățișa înaintea ochilor. Așadar, rostie el în cele din urmă, așadar iată-l pe micul Lord Fontlroy.